Miért nem megyek orvoshoz? Ez egy tudományos értekezés, laikus nyelven szólva szakcik. elvárom az illetékes szakköröknek, úgy mint az orvostársadalomnak és a betegek társadalmának, más szóval a többi népeknek komoly figyelmét a mérlegelendő, mérne volna legelendő, kérdés etimológiai, szimptomatológiai, diagnosztikai, szociálpatológiai, és nem utolsó sorban endopatoló pszichoszomatikon numizmatikai jelentőségének megfontológiájára. Szakcikk Nem szikcak, és cikszak. Szik Amivel azt akarom mondani, hogy tehát nem célom a képzelet szeszélyes, ugráló és rabszódikus, de megbízhatatlan járművére bízni magam, a szigorúan módszeres tárgyalás formát választottam, Mely minden kitéréstől függetlenül halad útján megállás nélkül. Vesd össze: Megállománia. Tárgyam: Miért nem megy az ember orvoshoz? Két részre osztom a feladatot. Általános és specializált formában vetem fel a kérdést. Tapasztalataim és klinikai megfigyeléseim, azon kívül szubjektív természetű megfontolások az idevágó irodalom gondos mellőzése után arra a meggyőződésre jutottam, hogy orvoshoz általában azért nem megy az ember, mert már régen menni kellett volna, de mindig halasztottam, és most mit fog szólni, hogy így elhanyagoltam a dolgot, külön erkölcspredikációt kapok, Holott én a hasamat fájlalom, és nem az erkölcseimet. Mert félek, hogy az orvos komolyabban veszi a dolgot, mint magam, ijesgetni kezd, és mindenféléről le akar szoktatni, lévén neki a betegségem a fontos, nekem meg az egészségem. Mert ilyen formán én nagyon jól megférek a betegségemmel, ő ellenben jobban haragszik a betegségemre, mint amennyire az egészségemet szereti, és utóbbit hajlandó feláldozni, csak hogy az előbbit tönkre tegye. Mert alapjában véve megszerettem a betegséget, szükségem is van rá kifogásnak, önmagam és mások előtt a lustálkodásra, felnőtt ember csak a betegsége révén jut egy kis gyöngétséghez és szeretethez, s félő, hogy az orvosi kezelés aláássa a betegségemet. Mert a régi orvosomban már nem bízom, Miután nagyon összebarátkoztunk, s ő bizalmasan tudtomra adta, hogy neki is ez a baja van, de fütyül rá, viszont éppen mert nagyon összebarátkoztunk, félek, hogy megsértem, ha új orvoshoz megyek. Mert ilyen formán kényesebb vagyok az orvoskari becsületre, mint ők maguk, pedig ez az ő dolguk. Mert mindenki mondja, hogy menjek. Mert orvos mondta, hogy nem menjek, Szerinte ugyanis nekem, mint intelligens embernek megsúghatja, hogy ebben a dologban az orvosok nem tudnak semmi okosat, minden, amit csinálnak, humbug. Mert laikus mondta, hogy ebben a dologban nagyszerű eredmények vannak. Mert van egy kurek nevű ismerősöm, egy bútor kereskedő, aki ugyan nem orvos, de meg vagyok győződve róla, hogy mindent jobban tud a professzoroknál, és ha vele kibeszélgetem magam, meg vagyok nyugodva. Mert, mint férfi, nem szeretem, ha úgy bánnak velem, mint a gyerekkel, mert, mint nő, nem szeretem, ha úgy bánnak velem, mint a felnőttel, mert, mint férfi, nem szeretem, ha engem áltatnak és hazudnak nekem, mert, mint nő, nem szeretem, ha nekem megmondják az igazat, mert a honorárium dolgában bizonytalan vagyok, az orvos nem mondja meg, folyton erre gondolok, miközben vizsgál. Ettől magas a púzusom, nagyobb a betegség látszata, még többet kell majd fizetni, még nagyobb a púzusom, és így tovább. Mert folyton azt hallom, hogy minden művelt ember orvoshoz megy, és ebből az a gyanúm alakult ki, hogy viszont a többiek orvosnak mentek. És végre, mert semmi bajom sincs, mi a fenének menjek orvoshoz speciálisan. Gégészhez azért nem megyek, mert mindenféle hosszú tárgyakat dugdos az orromba, és ahelyett, hogy elismerné, hogy ez kellemetlen, folyton csúfol közben, mint aki érthetetlennek találja ezt az affektálást, hiszen nyilvánvaló, hogy ennél nincs nagyobb kémámúr. Sebészhez azért nem megyek, mert folyton azt mondja, hogy ne féljek, holott nekem egyetlen vigasztalásom, hogy félek, továbbá azt mondja, hogy nem fog fájni és fáj, ahelyett, hogy azt mondaná, hogy fájni fog, és mégse fájna. Fogászhoz azért nem megyek, mert megyek ugyan, de az előszobában elmúlik a fájás, és gondolom, majd holnap megyek, de nem is ide, hanem ahhoz a másikhoz, aki nem piszmog el egy évig, amikor a díja következtében már lesz mivel harapni, de nem lesz mit. Röntgenológushoz azért nem megyek, mert a csontvázamat és a májamat és vesémet látja, de a kabátomat nem, és így nem adja meg a kellő tiszteletet. Urológushoz azért nem megyek, mert többnyire roppant vicces emberek, és oda nem tartozó dolgokat mondanak magánügyeimre vonatkozóan, továbbá véleményeket a fizikumomról, mint a szabó, aki mértékvétel ürügye alatt lekritizálja az alkomat. Gyomorspecialistához azért nem megyek, mert többnyire igen komor emberek nem hagynak magukkal vitatkozni, mindent jobban akarnak tudni nálam, és nem hajlandók például megérteni, hogy az ember ebéd és vacsora tartamára igazán felfüggeszthetné a diétát, ha különben betartja. Idegorvoshoz azért nem megyek, mert aznap, mikor mennem kellene, éppen nagyon ideges vagyok, és ilyen idegállapotban nem bírom az orvost. És végre, pszichoanalitikushoz azért nem megyek, mert három hétig egyebet se csinál, minthogy kielemzi belőlem, hogy miért nem akarok pszichoanalitikushoz menni, mint az egyszeri tanító, aki azt mondja Mórickának. Móricka, warum bist du nicht Amire Móricka teljes joggal felelheti méltatlankodó hangon. Herr Lehrer, ich bin doktor.